بسم الله الرحمن الرحیم وان قد ادون ان سنل ان نبی الله صلی الله علیه وسلم دا دغه سحر د و اخبار دی دي سحر د مشبارکی اوازې کم دنو زنو هی مو مطلبن کول کړه په غلط سن چې په تیار کې دیو شي خاصانه مطلقاً نش فرق کول کړو شرعا کې دیو شي امام محمد رحم الله وتعالى خپل منځبر کړو ابتداء دې چې کمنونو کو غلط سن کېو شيو ختم دې پو اس فرق شي اود موسمونو مې ته وایي مقات روزي غير روز وان قطعا ان قطع النبي الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام وزید مصابت کلاجی اللہ و سيد المساجد صحراش منه وكو هر کله چې د شپنی له فارغ شو نو قام النبي الله صلى الله عليه وسلم الى السلام مزلفه سي پس صلى نو منجو کو قلنا لانه من غن کم کان بین فراغ حمام سحور هیما ودخول هیما فسالات د پېشمړینه د فارغی دوه دوه پښکله داخله دوه دې منس کې څوره فاصله و منس کې څومره فاصله و سره چې کم دن لگے پېشمنه و کی روزه بند شکن بیا دغه ټیم لکه بیا نبی له سلام چې منس کو د دې منس په ټینګ کې او دې کې څوره بارا ناغو تاوی وی, وی قال قدر ما یقرأ الرجل خمسین آیتا فاندازی ده پانزوستو آیاتونو و فاندازی چا پانزوستو آیاتونو دا چه کم دنو نقیرات قیراتم سوی فارقی ها اس خاصم سوی فارقوی اگه دیوانی ارسوگزان نشی تللی اگه نی بس و پیشمنه خلاص چی پنزو نبی علیه صلات و سلام نه خطا که دین نه محفوظه. خطا که دین نه سو محفوظه. خوز چه کم بمونگ با دسته نو گروه چه بس پیشمنه و که پنزو سایتو نویلشو بس موزه. دا آغا وقت آغا چه کم ننو دی ام دازه و لگوالا با رمزان که کمونز وقتی وشی انو مونگ مختی ویلو که بی غلصی نوشی نو سا ا مسلمانان چې دغه او ټیم د ګوري چلاکا داخل شو کدا داخل نشو ارزنه یواز په شپانه او کې 500 ساعت صبر کوو درېږي شپانه دې په هیڅ مشکوو کې بیا ووم دا و کې نبی صلی الله والسلام د خطا فی دین نه محفوظه وا نبی زر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کیپان تا حال تھا اذا كانت عليك عمر یمیتون اسفلہ چې کله وتا دا چې اميران مقرر شي بادشاہان گورنران افسران یو میتون صلاتا چې هغه نه پرموز او یو اخرون عن وقتها یو میتون کینه او یو اخرون عن وقتها یا خدا دا چمیران د قسمتې لنی بده تر سنه کې مول نہ کې او ځنی وکړي خو به وخت تا باقي تر روان تفصيل معلوماتي چې دا او شب من الراوي دي چې یمیتون نفذ نبی علیہ السلام علیکم او خیرون وایلو پهناش پرلوړه یا دا تفسیر دي چې یمیتون سو یعنی بیٹه مقول می او یماتت چې مون زلستان په باندې د خپل خوخې شوی منری قدام چې څنګه یو څه دی ده دی سی د خپل خوخي منوی یمیتو او یو خیرون ان وقت یقلت فما تامرني سماد چې ګند نو سو حکم کای نبی رسول الله را تو فرمایل قال صل سول الصلاه لوقتها څه څنګه دغه په خپل وخت ایم باندې کا او فیل ادرک تهها معوهم که د هغوی سره چې کمدنو ټ را موز راند دی کو فسولې په ان نههاله کنافله فسولې په ان نههاله کنافله م دا لږو نیوه توجیه قاضی شمس الدین سے ورحمه اللہ تعالی کلی دا اغا فرمائی لی دی سوال لی سوالات لی وقتی مطلب دی وی مطلب دا چې ته زڑکی کې کا او عاظمو کا چیتا با په منسکو ما تارا چی بی کا او سوال لی کې تزڑکی تحییو کا چیتا با چیتا په پتیم سکو ما منسکو ما او د ټیم نه بیا رکووم نه د مستحاف ټم نه د انتظار د امیر نه وجه نه چې هغه جایر دی نو هغه د ووجه ب چې کملو زه سنو کومهمون روکومه نه نوازم درې خبرې وکه اوس اتفاقی کار دا چې ووشو په نه دراکته د خدای کار استستااجړ کې دا اعظم ګلیوو چې زه ب چې کملو لکه په ټایم س کوم او ستفاقان په ټیم باندې موز مزلاسو شو راو وه تا هغه ورنره امیرو بالکل په ټیم مزلاسو شو راو وه چې تاسو سره چې غندنو مونږ شوکو دا تا لا نافله دین مونږ اجر ځل شو مزل په ټیم او تا کم اعظم کړه نو واسو شوشه ځان لشه دې کې مونږ د زل نه دي ولګتا ته و چې تخپل اعظم سکاوه صحیح کاوه زه په ټای به نه سکوم کوم او که غذا کېږي زه بیاچې کمو سنو کوم نور انتظار به نو کوم د وخت ماح نه بهرسکومه نه او اتفاقی اوس و داسې چې امیرون په ټمسه شو را وتو ام په ټایم را ووتو بیا چې کمونه توم هغ سرهمونځ که نو د اعظم به د خپل سووا شو او ټای په مو په ټایم د هغ بند شو سووا اللہ رحمہ اللہ تعالی دا دو مه تووج د شاول الله را مه اللهال ده شان ومون کې زو خبري دي یو دا قرب د قورېاه او بل دا من اهمې شعائر اریدین دی یو دا د چې دا چې کملو ده ده ده ده ده. 있어 있어 ونشوي. او دا د چې دا د الله دبانده ته د ته ده دږي چاته کارم چا سره چې کمنوسه کار ف شوي او دو چې دی دویم نو دا دا مې هممې چې دی ته و غورې چې دا د الله ستا د میځ معامله ده بځان ل کو وخ په ټایم بادي کې چا چاسه کار دی د فصل د سوله تعلی وخت یا خو چې دی ته وګورې ام ااهې دی دیلا کولاو کو او غړی چې پهېر دی و شو شي کاره شي او جمعه خرسه شي ډېره شي نو خیر دی کاغیر اووخور سره کوه به لومه جوړه وه و چېښکاره شي لکه چمو شوشي کاروشي او پځم باندې وشي د دې سره شوکت د دین سي شي کار شي د دوالو خیال تا تا فا نظر قطا ما فصلي ف ان هلكنا فيلا وانبي هو راله رضى الله تعالى انو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام فرمایلی نه مت ادر کتم <سلام> من <سلام> الصبح چا چې رالاندې <سؤال> کې یور کات د ساار نه مخکې د ختووزن ورنا نو د سحر رالاندې کو په مناده که کتم می لاسې قبلان تروبه الشمس او چا چې رالاندې کو یه کات د مازیګر نه مخی و بدون د وورنا په ق اثره کله سره نو د مازیګر رالاندې کو ان خو قالهقارسرسله سلم مې ذااده کاه د کوم سته من سلا لاسه کله رالاندې یو تن ستاسوونه یره کات د مازیګر د مخیر د دو دوارنا پوور کې مژه ضا ادهکه سج دم من سلاته شو او چې کار والان ل کې یووراقات دسهار دمان ځه مخیرډې ختو دوارنا د فلی اتمه سلاته موږ دی چې کمنو ش کې پوور ظاہر مطلب خو عربای او تاسو نوخاري چې دا سهو چې لکه ماځیګر نور دی به دو ټیم کې دوی مونڅو غریدو او یو رکعت چې کم د نو اوپو شوار به سين ور وسو دپښه دباخانتیم وسو داخل شو نو خير دی د ورپسې مونځو کې مونځ دی پوره کی چې یو رکعت هم پټیم کې سکو را لاندې کوب او زماځی کول سکو علالم وک. ودی ګورې. ها دې ګری څه کوم؟ دا غرانګې ده سحر په ټیم کې په آخري رکعت آخري ټیم کې منصف شو. پوزرندو یو رکعت یې ټیم چې ډایرک پرپس انورس شو. راو خو ته. وخت یې ختم نشو. او خیر دې موږ پورا کی بس دو سهار تم سکو سار مون زرا لاند کو مونږ اوسو ظاهر حادثه مطلب دی اي مه صلاحا شافي مالک احمد اغه دري دا حديث په دقه څنګه څنګه په دغه شان ته عمل کړه به صحیح یو مضم داې دا شاننده به ذااجسم دی پوږي ماامته حالي چې د احناو دواړو ته فاسېدويغ وایي چې یو ر کاې راې کوو پارې وکې او بیا به نور را او خې ډو شو مو احنا امام بوهې فره م الله تاالله هغه وي کهسهاهر ټاییم ک پور را و راو خو د فاسیت دی او که د مازیګر ټ ک بې ډوپ شو فاسد نه دی فره کوي لکه د ظایر دی باید یم پرم خلاف کړی دی او ایام ایمانفه په یو جوس کې سکه خلاف کړی پو کوي که نه ده یو ماخام جووي صحیح ده چې یو راک راان دی کوو بس صحیح شوه او بهقا موږ د پوره کې او پسار کې په نور را و خوکوومونې فاسب دی ظاهبیین احنااک چې دي باغ دا چلیمان بہنی فرح محمد اللہ تعالی دلیل آغا احادیث النہی دی عنی صلاتی فی حادین الوقتین دا حدیث دا غیث سره متعارض دے سکر دے تا سویشی ایک نا زاہربین احناف چلی ناغی داوی چې دا ه د هدیسونه سره متعارض دی چې کم هدیسو کې نه راغلی ده دمونز نه پهې ټایم کې داس مدیسونه دیکه د نور د ختو په ټایم کې سریح نه سر راغلی ده که نه او د نور دټ په ټایم ک سری سره راغلی ده د چې د ته وای چې اوس پسې داکات پوورکههه څکهه پوورکهه د دو به د طلو په ټایمې مو نه کوي د تولو به ټیم کې خو سری سره راغلی ده نهی راغلی دا او شو غروب په ټیم کې د ته و چې مسکوره کوي او راکاته مخ کې کړه دا درې رکعات او په شکه اوکا د غروب په ټیم کې سکه مرش کوي او بدره په ټیم کې د مون سر راغلی دا نه راغلی دا بلکل په وختو غروب کې او په وختو طلو سر راغلی دا نه راغلی دا چې نه الهاله سوال راځي چې بیا خدوا له ما نک کنه د ورسره مارا کا یانه زه سره غ림 بیا نې کیږي د ما سپهې نه باز د خواځیګره غري په توه چې د ما زیګره رکیږي او د چاغه چاغه نه کیږي او د ده جار بین احناف وي اصل کې ما زیګر کې تا ټول تاسو ته یاد دی خو څه دې اشاره کومه چې سبب دو وجود جزئی الیه د ادمي سبب دو وجود جزئی الیه چوي ادمي او جزئی الیه د ادا په فجر کې کامل لې په چټنګ وجود راشي ودا غشان په کاردا وجود کامل راغلو ودا کامل پرکاردا او چې ورسې نو راوخد نو ادا کامل نه نه نو مو شو فاتت شو او د ماهام پټم کې چې څنډ و بده نور به زیړ کېږي به کې غنا تر چې موږ کې نور دی اړه نو شو د جزي اليا د ادا سو ناقصو د جزي اليا د ادا ناقصو وجوب سره دی ناقص سره و ادا بس شي نو شي وکيلي شي کنه نو, نو, نو, نو حديث ثابت شو دا حديث شو ساکت شو د ود د تعرض د غادیس نو د نه نه او مونږ دلته کې قیاس باندې عمل وکړو نو قياس کې کومه جزئیلۍ ده چې اسر او ادا سره سبب د چا سارا. سارا دی وجوب دی نو چې بسار کې هغه کاملو نو وجوب سره راغی کامل لاغې او ادا سبب کاردا کامل او غراه نلنموس شو فاسد شو او په مخ هم کې سو او مونږ دغه مسل قياسي بس او دا حدیث څنګه نو لگا زایر بین احنافوی چه وده جه تاروز دا غادی سنونا اغن نهی دی او سریح دی قولی دی بس اغیب آنی با منگا ملو که با دی منگا ملو که وده منگا ملو دا ته احنافو دا ظاهر بین احنافو تاسو تایسو کتابونه کتابونا بیگا کې کتاو کتلی ماشا نخیص دا جه کم لینو دعامو مطونو هدایو فقی ظاہر کی چکمدنو آغای داؤگی امام توحاوی چه دوالو تسوئی پاس چی دوئی امام توحاوی دو دی حدیث توجیح چه دینا مدرات مراد دیں چه دک کا ٹیم کی او سڑے چکمدنو احل دو جوبو گرزی و دا غا اخیری جس کی او سړی احل یعنی دمر تهملاند لاته یو رکه ته کی بلکې تقديري تحريمه بږي او په دغه ټیم کې او کافر شو سلمان شو يا حائز شوا پاک شوا يو سبيه عليه شو وسبيه شو با عليه شو په دا کړيو رکاټه مې څخه کړه ده د دې کې هودل حمله لې نشي دې کې د دې کمونو ټول موږ کاولې نشي او سماره په فضا د سشي وږي نو بچ دې دا یو رکاټه موږ لاندکو نو بددامو سسو واجب سو کولکو کنیشی ملاجعونو سرویلی دی چه کوقت اوگد سو نو خوبه کی کلیشی سسی اوگد سی او کوقت اوگد نو شو نو, کی شی شی او نو سمارا به قضا سشي راوزی نو بس قضا دی راوگر دی لکا امام تحاویوی دا مطلب دے کساہر نو را خطون مخی یور کاتیم نے او دک کاتیم کی کاتیر سسو سلمان سبی بالک حائزان یعنی او سر احال دمانزا او گر نو نکو دو ٹول مستر دی واجب دیت نیشی کولی سمارا بے قضا کسی شی راووزی نکو امام تحاوی باننی اعتراض دنی یا بے اعتراض چی بیار دی دو منزلو خصوصیت سا دی دا سره ہو فجر دا خودا هر گوز دک کا حکم نی امام تحاوی جواب کی چې دی منزلو وقت محسوس تے بالکل دو خاصي ځک چې د دو ټاییم س دی په حیص ماخښ کارهکاردي بس نور را و خووته نورته شو دو شو دو میتی په معامتحوی دا دی چې ځونو ریایتونو کې ورپې دا راغلی دي چې فلی یایل ایلی اوخوره دی سره بل رکات ملګې کی بل رکاتې سره ملګې کی او په بل روایت کې راغلی دي چې یو رهقات لاندېته قبل ان تپلو شمس او بل رقې ورک قتن بعد ان انتتللو ش او مادیګر کې دي چې یو رکات لاندې قبل لااند تبه شمس او درې رهته یوکل پ دو مظاهر کې چې تخقیق ته غي دې کې تعارضم داسنشتہ زکه سوالات په له شرعي که په حسې لري غیر دي جوړې سوالات په لسدي شرعي دي او نه هیڅ چې دا نو شي په له شرعي نو شي او هغه کومدون قبیح لري غیر هیوي او قبیح له عین هي نه وی په چې یو شی حسن له عین هیوي او قبیح له غیر هیوي نه ځاګه ما کېدل شي تاسو سره کوم حاصلېې دي وي او پهې پ غیرری وي دد دا تاروزم صی کېیدلی ن په افناافو کې ابنملک چې دی ناغ توژ کړي ده و لکهمون د نهکل خو فقط عدهکه سوا به ثواب سواې رالاندې کوم پالعند نشم په موږ عايشې سېیدہ چې کوم کې راغلي دي چې فلي اصل الېها اخرى بل حركات او ترملګري کې ንدي سربس کوي دې سربا بهر حال د د سي لکه مخه د تاسو پروچ زایدې په باندې کم دنو تحریراتِ حدیث راواخلی او دقائی صف قائی صمس الدین صف رحمه اللہ تعلیق پر آواخلی او بیاو جه کمدن و ورسرہ راواخلی دریم نمبر کی آغا عرفی شزی دشانور شاہ کشمی رحمه اللہ و تعالی عرفی شزی دشانور شاہ کشمی رحمه اللہ و تعالی حضرت سے وہ مواندہ او شنگلی سے وہ شاہ سے زیادہ اہم آسر ربی شاہ مواندہ او شاہ سے حیدہ گا نا اہم آسر ربی کنا حضرت سے تے لگمش و روم درہ تک خیری دا چی تک اللہ اگوری کنا نبیہ د شراح ته توجيده دا چې دا حديث دې دا د مسبوق باره کړي در په اړه کې مسبوق باره کېږي هر څل کې روایت دا شو چې من ادرک رقطا فقط ادرک الصلاه او مصالره چې مودریک د رکو مودریک د راکته دا موڅه کړله مصالره چې مدرک د رکو مودریک ته راکته دا د مشروع ماره کېده چې اوسړه راځي نو امام مستوبلاو او امام رکو تاله او د رکو کې امام رالان دي کو امام سره رکو او پراه دا یې کنه یو خدای چې د سترګې په ډی کې امام لیدله نه د طالبان د نصیب سترګې سګي پلتی که ایمامو در دلیل صحیح کنا خودی بیا رسو دا غینه لخص آتی سر شی ویزو خو لکه عدیر تاتی سر نا او تا زن لی تاری ویزو دوکر زن لور کیسی لکه ما رکات سکو لان دیکو دا کش پانوار که موزلخا خیر در په که کنا سکا بنا دا کش دا تالیبان دیر ور که سر که چې که ایمام مالی دلی نده لکه جباسی دلی او زن ایمامو دخدای بند چې پاتې دی په بولاړي چې جامع باندې برابر کې ویسم یې الله او من حمیده دی مان کټکړم په دې ان کټه راټی حضرت علي کی ځمن برابر کې حضرت سپیکر دودري کی ځن تا هغه فګر مخته لگے دلې بیا هغه ته برابر شي ویسم یې الله او لمن حمید دا غلط دی تاسو ورس کورایي ولکه چې امام سره رو کوله نکړه ټولون نه خیر دی نیمه لال نه دریمایته به سګळा حالا نکړه پرث تدریس سبحان ربی العظیم روکو دا کنه یو سبحان ربی العظیم تلای زوی سی سیلان نکړه ذوات الا لعل یوې سره سګळा لا نکړه یو نیم دې نه یو نیم کې اعلان نکړه درو درو کو سګळा خپل اند کړن ان رکاز سو لاندې سو برکات لاندې کو مثلا دا, دا مدریس دې روکو مدریس درکاکته د دې باندې عرب شیخ ابراهيم اللهي اورې سالاری کې دي دا سو بنې چه مدرک در وقو مدرک در چا دی اصل کې مساله دا چه مدرک در وقو مدرک در کارسن دفع دی حووه او بی باته هی منزو شکونو شو ممالومه شو شفاته هاوی الفرزا نی دی او واجب مو نی دی او برابانی پوئی گی کنا تا دی وجه نا عریف شیخ سر مولا دا دی حدیث تا خریش کرده او په دی حدیث پانی کتاب دی کلده دی او یا تو رفد ده حدیث نقل قلیدی زلو چې چا تے حفر زویلہ ویدا حدیث زوئیت تے او یا تو رفد ده حدیث نقل قلیدی دا زوئیت تے خبر آنے کوئی گی کنا ما ذکر گئی دا حدیث تاقیب ببارکی لے اون سوال لے چې مدرک دو رکوم مدرک دا یقات تے از تخصیص دو وقتیں دو تبکی ساجت تے من الله کاره کاتن می نولې قبل لا ان تلو شمستی ته پهې سااجت دي نوزې خودا ووي چې داره دی وقتو احتیمان دی اشاره د مادیګه د سار احتیمان د سره شاره ده چې ددي لکه ډیرر زیات خیال سااصل به کار دي په دویم سوالدارې چې تن بعد ما تطلع تلو بعد ما تطلع تلو او سره بهسه بر باې ب شوئ او دارنې ماخام باره کې راغلی دي وسه لاسم بعد ما تغرو بعد ما تغروب ځ رالهله راغې احناف وکې دا خبره وکړه چې زه ظاهر حدیث نه ل اوریدل د پاره سنث نشتري زه ظاهر حدیث نه ل اوریدل د پاره سنث نشتري د امام بوイス اپراهيم الله تعالی قول خور ده چې فجرهم نفاسیدی لکه چې اور تر نفاسیدی کا رحم ما څه وینل پاسیدیږي لکه چې اور تر نفاسیدی کې نفجرهم وایي کې او تاريرات حدیث کې شاته حضرت سے او سے وہ هغه کوم ده نو دغه کوم ده نو دغه کوم ده هغه یو سره خبره کړي دا چې اصل مسله دا ده چې بس اصل روایت چیرې را ګور ټول طرق را جمع کړي نو هغه مدرک کر را تم مال کی فقط ادر کر را من ادرک من ادرک الرکوع من ادرک الرکته مال امام فقط ادرک الرکع تجرک ود امام سره لاند کړه نو روښته کاڅه کو لاندې کو دویم دا واقعې راغلی و چې سټېم دا حدیث نبی علی سلام وی دا واقعې راغلی و وردا چې کمندونو په سحر کې سشي و راغلی و سحر کې راغلی و نو غراوی و سره د سحر د مستین ذکر کو چې سحر کې چې ګندړې ایمان سره رکعاتلاندې کړو به زه مستکو لاندې کو درې راوی راوی هغه دا خبرو کړه چې دا فلګه نو مال امام د بکلاغه سوچنو یا نبی رسول الله می چې به ترکات رو خدې لاندې کړو رکعات تسکو لاندې کو نو مال امام نو ویل شوې مبيزه خبر راوی حمل کړه په دې باندې چې دا دې ګمونو نشان لمون زیاده دا لیاېمون زیادی او دا رم خبره ک دا دغ پ م راوی دا تسییل سرکوکوو نه بیا بل راویغئ اوغ دا خو مازیګ دا دغ شانی ک نوې به سااللی دا مازی سره سے کمرو غې کرو ادت سے پول کورو قراج مصریدي چې دا پ راوی دی دا پ راوی حل روایت چې کمروغا دی چې من ااد کرک کا تممال ایام مقد اطره کرک کر سوالات او چې لان دیکھو. یعنی دو مجھ سواد اسکو. لان دیکھو. طول جمع سکڑا. لان نو تحریرات حدیث او تعلیق اگر کتل دی دوارو حدیثون دو پارا دیر ضروری. وانانسید رضی الله تعالیٰ نو قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائلی دی من نسیع صلاتا او نام آنها چانا چیر شمو زیاتی نو دپات شفقا فارتو غان او کفاار دی چې دا ببللهنیشته هغه دا داوول دی ذا د که چې کله جوودي کېدي ل را چې سه ټایم یو خبره دا یو فات تهو بل تف فوا معه مو پاتې کېدل او تفیت ماه دا د خص کول فوا مو پاتې یو فکرې نو بالکلړو خیال نو او مو پاتشو یا د یوي مصروفیت کې یا دنی مصروفیت کی دا سو انسان د زول س کېږي راضي او دنه چې قدر بالکل شو شو کې د مصروفاتې کې مصروف او او مستسه شو پاتې سعیدہ موستے نپاتے شو گیر شتے یا او دو نرابانہ سازلے شو من دیتا فوا توی لیکی سو توی یعنی غیر ایرادی تور دنہ جے گمدنو منشباتے شو داغی حکم دی حدیثونو کی ذکر دے شے کفارے دار جے کلو تر شو او ارائی شو موس کې چې مطلب پاتې کولی نشته او سپسی م چېې ورکلو نشته خو مووج به کوي حالله و خلاصېږي خار کله کوي په چې کله ورته را شو مسله خو نوور روای چې ځ د بس لنه دادا ده چې مامشافیې کوي که پاوقاتې مکروه کې ته یانو کوي دي موواو دد نه دا سب دی عامپله سریح نه راغلی دا پهخوااتې موهو کې چاانه نومون نه سټب چېکنرو ددد نه هغه چې کمره پاه عادادسونه ووج حجت نه شي ض د کار چېکرهال چې او ټم د شووي د معوي نو وود کې بس دا مطلب نهې بس سټ متاد کې نو کوې کوي مرو ټیم کین س ویګې په دوه ماشاله دا چې یو سره موزکه تفریحي خو تا یاد دی باندې یو بل ورته موزې د موزې تاسو ورشي تاسو ورشي راځي خلک کېکې زه تاسو به موزوم کوی ځینی دا کارو کو تاسو ټول یې دل څه تاسو به موزوم کوی هو دا دې تفصیل قضاښت کې لري دا مو ذا فواس حکم په حدیث کې ذکر دي جنو علمانو زجرن اي مو چې مطالعه او کومه ویلي دي چې د قضا مځانشته دا خبره دا, دا دا دا دا دا چې په ندره ده او موضوعو پرې دی او چې کم نه یا چې جیل بل شي یا چې بیمار شي او ته خلې او بجو باندې به کې درته دا کوم خبره ده د بالکل قضا نشته سجر الله وینی او زمون فقاؤ لکلری چې لا کا بیاهم زکه داسې نفوس ته ته توا ته وایسته چې هرڅ کله سره ویږي مړو یې غالو یاره زای کیږي وګورو وګړو سره باندې نشته لريش په دې هغه بیا او خه کزاو نشته بس بیا با رډړس کی ولاګي داسه خلک ته تو کوم چې لاله ربه زجر ور خو چې لکه دې خامخ شوشوږي مونږه یي قرایو د دې ور په ځان مځه نشته او شاوسته کړه مونږه تبې لدې لپاره تکه زجر وراله ورګه هغه و چې ځا په ځین نشته والله خوشاله کوستای ما وې که چې ته په ځان مځه ائ چې کومه کزای نو هغه د هرګونه او چې کوم چې کمونه کزای نه د کزامه نه نه ترس تو دا تفرید په اورات کیاس کړل ده ا تا تفرید بچا کیاس کړل ده اورات باندې کیاس کړل ده کومه سپات کیدل دی فریضه با ته کیدل ده یا پات کیدل یا پات کول په دوسوی اجازه او پیوي په فیرات لا کفاره لها الا ذلك چرواز کی دی بل انی شته دی واده نه حاله لم ل س نوې تفریتون په خوبوج نه ل س نوې تفری نه تفر ف افان تفریض چې د نو دا په خوب دجه نه نشته دا نه چې یو عادت ګرځ و او بس د منزه په ټیم کې وي وي د منزه په ټم کودوي عادت نه بس مطلب داې مکتتون یو سړی چې کمه چې د سړو خوبې غالیبه شو او مېله شو پاتې شو لکهې تفرید پیرشتهګناګار نهې د تفرید مې کړی تفرید داې چې سړه خو او سر نه کوي م نه کوي ف چې د کوم اه د کومن فلاتې چې یر شي او تنپ شو منځو او نامانهاتې له د شوو فلی په نه الله کاله تعله سولاتهلیزی د دې ډیر یاد دې توجي غا نیو یو توجی په کې داوم فور دا نه چې یو وخت دا ما نه ا په کې سوالات دلی ذکرې خدای مو زرا په وخت یاد دې دوه زما کې چېسته اندر ته دې یاد یې کومو مستودري گا او وخت ذکرې وخت ذکرې او دا که ځور تیار شوم نو ځکه ارنوی صلی الله علیه علی رضی اللہ تعالی فرمائے نبی علیہ السلام یالی ذریس ذن دی لا تو اخرا مرث کو دی لارا والوخنا اس ولا ذی ذات مشت تم راشی مرث کوما لا تو اخرا کو دی لارا نو شواسی مطلق مرث کو او موید وقت مختارن مرث کو اوخت مختارانه مرست کو ول جنازه تو اذا حاضرت او جنازه کله حاضر شي چه حاضر شي بس پرستو کوي ما ول ايمو اذا واجب الزال وجل او بينکا کله مناسب زکو قومي نوکو لور خور دا مناسب زای ملاو شونه رشتہ ور یا زوې دې له مناسب ځای درښتي ولا مې لا و شو نو کوا لا ايم هغه ګمندر ولک او جنيد غوړتوي لکه چې پچی هغه ګمندرې نیکا ني وي دې نیکا د لاوانته وليکي وجه صلاه قفن چې کله له مناسب ځای په کومندو وانې په ورساله رسول <سؤال> الله وکړه من صلاته سبحان الله اولنه او قدمان چې دین الله رضا مونتي یا دا, دا لاره زمانتیا را اول ټیم رضامندیا مطلب دې چې ګمندو الله حکم ته په من دوا دي څنګه دا سبب درزامندیا دا الله او اخیرا نه ته مدا مارسی را یو څه ضرورت یا دي هغه دې ګمندو وخت ضرورت یا دي او یا اپ والله ټیکندو نه ماراله فضل الله چې دا الله ربرت طرف نه فضل له یا د دې مونږ وروسته تم کوم ځای سره لګره را د الله تعالی طرف نڅري فضل له د الله تعالی طرف فضل له وارمه فروا قال رسول النبی صلی الله علیه وسلم ای مونږونو کوم اعمالونو کې کم یو غره ده ای الصلاه الاول وقتها من صبح والوقت قول ترمیزی و ایلائیور و الحدیث و ایلہ من حدیث عبداللہ ابن عمر العمری و اول سبی القوی اندالی لجیس وانا عیشت رضی اللہ و ترانہا قالت ما صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نوے کڑموی نبی علیہ السلام و آخیرنی و اقیمار رتین ادوازلی حتی قفض اللہ و تو وقت آخر نمورات شوافی آخیرنے بلکل آخیرنے ٹیموئی او اهناد د وخت مختارانه او رسټه کولی ا دی نبی رسول الله د وخت مختارانه په بل ټیم کې چمور سکړی او په یو ځل یې کړی جواز د بیان جواز راغلی کړی ولکه سننه دوی یې یانه یانه ځل بیا بیا پکې کړی نه لې بل بیان جواز یې کړل نو به نبی السلام هميشه موس په وخت مختار کو احناب دا وی ورب یو قال تعالی صلی الله علیه و سلم امتی بخيرن همیشه و زما او مت په فایده او په خیر او قال الفطره ما لم ينخل المغربه تردید یوست کومگی دی مغرب لاره تردید پوری چ ګن شستوری صدا زده پوری ماخ امر رستو کئ زما او مت په خیر وی دین مطلب چې ګنونو دار چاو الله رحم الله تعالی ذکر کئ کې د دین کې د تحریف نه محفوظ وي د ګجری د باخام ناموز رسو کی او قانون نه سکی ورسو کی د تحریف یو پکانا د اصل ټیم هو شو وختیو کنه ما خان کې اول وخت اولاو وړاندې وراره رضی الله تعالی او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو لا شو قالا امتي از ما پو مدبان اگرانا نویل آمارتو اونو ما با حکم فڑوی دیتا امیو اخر علی شام شد ما صند آمود رستو قیل آسل سلیلہ ویلانس کی اگرانی گی به نو حجوبن بمیتا حکم فڑوی اس اس احبابند اخو حجوبن ننے فان موازم نجبل فالقالو رسول سلم نبی علیہ السلام فرمائری دی آتی مو بی حاضی سلات فی آرکی دا منزو آتی مو بی حاضی یاره کې او مزلرا مجلره پرین نه کوم کل زلتون بیاله سا او م ستاسو غره کړه شوي پهی بانې په ټولو متونو لممتهلی یا اوومتون قبله کوم نه دی کړی دی مجل را په بار د فرسییت سره یو اومت بغې ستاسوونه که د به ټایم کړ نقلل ب کړي او فرسییت قبار سره نه د کړی چه با ستند دی عمر فضیلت ته اطمینان قرارے وانا عمر بن بشیر قال انا اعلم بوقت هذه الصلاه دي اور قدیم موزه تم ما تا خبرلونه کم ماخا باخودانه عائشه او ماخام نے اور عائشه اخر با ستند نے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پدې ماره چې څومه په کمپټین ډوبې کې په دغه وخت مینه رسول سلام د ماخستون څخه موږ کوه ما چې تاسو وګورئ هم شاله درمه لرې د څومه چې دا د یوه نیمه ګنټه فاوکام ګنټه اندازه نن راپښېږي چې د باخان له حساب والي په فاوکام یوو ګنټه فاوکام دغه ګنټه یو ګنټه پینټالیسمنت یو ګنټه پینټالیسمنت یا کچرتہ موسمونو په ریال 2 ګنټه شي ی نییم ګټ شي خو دغه ی نییم پهکم دغه ټم سردي ل په دو ګو سری شي را نه خری چې حالهقاون س روفا پایین نو میل اجن احنا دا بس اصللي و استار په ک ولارې د ار په ټم پار تهدي اولار دی دغه کې په کار دی لکن اوې لې لګا چې جمازه يا تش <متحدث> او وقت مكروه وروسته کمپاتي شي ان را فيلم نه حدیث خارقونو نو صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه وسلم <متحدث> موږ <متحدث> مرمازی ګرم مزنبی علی سلام پر خارق سو ما ينهر الجذور بیا وو حلال شوه تخشم واشره قسمه سوماتوت د خپل کله ما نزيدن قبلت غریب الشمس موږ ویلو واكه قال الله عموما لها کړه کړه روان ده سی وی ختال نه چې ګب را غه خبره جوړه کې کی کېب دلارې عمر خاله ماکس نه طلیله تو شپمونږه انتظار وکو ایثار شو نوبیې سلام ته انتظار کو دتن دمون په خرجه ای نه ح نه زهه بسسلیل چې درې مسطې را شو وه یاډې هم فلا نه درې عشي ان شغله وکې لی پور کې ضرورتو او غیر ذلك فقال نه خارج چې نو اسلام د سلام راوت ل ان نه کوم له تاسو انتظار کولا شيی ما ما انتظروهلهېلهین غیر کوم چې انتظار نه دی یو د دي یودينینواو اللاوهستاسوونه یعنی دا بل چابانې وونه انتظار به تهسه کړی بل چاه د انتظار نه دی ولاولا ان يسقل على امتي کذابو قومه درانه ده لینا ولا صلیت بهم هذه الساعه ما بده دې درمو درو سوالو تو آ مخالفه تراني کیو تاسو له خله له توفیق څه بلې درکړې استاد څنګه مدرسې د ما استاد موشتم نه کې دې حساب وته لې له کومه نه شروع کیږي ما خام نه کړه مطلب ما خام نه سربنګه پوره ټکې پره په لاره ته پتاو لګې کې کوم یو دی اوره باندې پوس تقریبا سم ټو سم شو ما او ماستون باندې په مور یو ټیم دی تقریبا ما خام ما مبلغ من دا او ساره هم د منټا په دې زړه شانتیا دی نه یو شی دی او بارا ګینټ دی په شې بارا ګینټ دی بارا ګینټ او څلو ستورا دی څلو ګینټ دی ګن ستورا دی څلو ګینټ نشبا گو و اتو نه مواندی پر نه تاسو نستو نستاسو آسو بسلیل تاسو بی غم ای و علاو لانیس قل علا امتی از ما پر امت بانه نگرانی دلی و لسلیل تو حال مطلب باره چکم ده که خلق اگه اگه دیندار جمعی و اگه تکلیف باتا نوی خلقو تا جمع تا تکلیف کیگی نه نچلو گروس تو کنو نو نیش ده خطا با هم دا شپه وړې ربي عبادت کرا شي که انتظار ووته موږ چې تاسو انتظارو میکنه نو ما خام نرسته تاسو دا انتظار وګخو خدای هغه واجب وسټم دی یا الله یا الله ستاسو ذکر راجیا الله یا الله کړه دې له ما لاچار درکې کنه ولولا ان يسقل اا امتي لا صليت بما ديصا مرکزونو کوم غشانې ریوڑ مرکز کې او ځبل نه وخت کېږي لا صليت بما بندارش را احیاء لئیسرائیل مستقلی مل له لا احیاء ما بین الایسرائل ما حمدنا ولترمسونا پر داتیم ثم در دیر عبادت کے بعد شنو در اولادے تا شود سبب بسئی نیت پانے عبادت کېنه لا صلوۃ بیمه این صم ثم امر المؤذن فقامت صلاه و صلوہ وان جابر نے سمورا قال کان رسول الله صلی الله نبی علیہ السلام ویسولی صلاة نا هو من صلاتکم نبی علیہ السلام با ستا سردی موس بچاندی موس بلک دور قریب داسی وکانو اخیر العتمتا بعد صلاتکم چیان دا اطلاق یا قبلا نهی دی قبلا نهی دی او یا لی بیان الجواز دی شدا نچه گلین دا حران نی ورکا خمیری تماستان تصویل اغه ما وای کانه یو خیر لاغه با د صلات کوم تاسو چې کوم ټیم مو څ کوی دا که ونی می وبځي نو نبی اسلام باندې له غروس ته کوړه دینه وی الکتریکو پر کانه یو خپل په صلاة دا نبی مختصر مو څو د سوره بقره آرافو دا به کې نو مختصر سوره غاشیه سوره پایر دا به کې وایي یو خپل په صلاة په خبره وایي کانه مسنون اندازن رہیں نبی علیہ السلام با مختصر مسکو انبی سر ایت خالص اللہ نے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تمام مگر نبی علیہ السلام سرمون جماع ستوں کو راہوں وہ ہاتھ تا من شب الليل تقریبا نیم شب کے رس وقت بجے تقریبا اندل بڑے خوب وقت حضرہ ایسا بسيط تھا بجے وہ بولا نیم شب کو اراب کو اس پہ یا څو ولې که تاسو ولې په نی مش په خدما شو تر موږ کو په پرې ول کې په نی مش په کې یوه فقال خذوا مقاعد کینه کینه کینه موږ ور پسی دکانه وکینه په په خلکین ان الناس قد سلم نور جمعه تو کې موږ نشو بین نبی السلام علیه و خلقو سکر و اخذوا مزاج يوم ودشوی نه اوه په فیسبوک نه وكتابون ومطالبنا واخذوا مزاجه ومدشوه دي وإنكم لانتظالوا في صلات منتظرتم من الصلات او تاسو كم عن ذكوه ترسوه وراجتاسو دمستقو كو انتظار كوه انتظار الصلات الصلات ولولا زوف الضعيف وصف مستقيم لآخر هذه هادي صلات إلعا شاتر الله هذا كمزور يرانا دي بماران دي بمارتيا خبارا نوه ما بدا مجد دي, بمارانا دي, دي زي ترى رسوله هذا مستقل بدا تهيمه ونسوه قال رسول الله قال رسول الله اشد تاجلا لسهر منكم نبي عليه السلام ما استنمون وقتي کو وانتم اشد تاجلا للاخرين او تاسو ما جګر دې وخت کو ویلا غنه ابي عليه السلام ما جګر لګوستو کو هم اسبخين مليڅو کو مخکې کو هم اسبخين مو زوال سره قريبه هغه لګېر خله تاګد راته نبي عليه السلام فرمایلي چې اسمان کو کولويږي زما چې زما فجر مې مسو شي پوکي مسو پوکي او خيزي هرې ورځې نه ځنه لا پوکي چې دو ماسط ماس پوکي دمول تیم لګروش یو یو نیمه دا بجوي زره دای کان خلق صلات الزوال کوي کتم زوالو شي نو دا غته مې څلور رکعاته نه پم صلات الیشراق صلات الضحی و صلات, زوان و صلات شاول اللہ رحمہ علمہ مولاتو کی رغیی وانانس ان خارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر رو شکل و گرمیون و قبردہ بس صلات و اذا کان البردن و عجلہ یخنائی کے بے گرمائی کے بے لگ رستو کو یخنائی کے بے لگ مخی کو من وجویلی و قوضی بلاد و فرقم ویلی وانو بادن سابت قال قال سمحننا ستکنو علیکم بادی امران یوزغلو همشیانی صلات چبا صرف کوي و دې لرسه کارونه د مرزنا په خپل وخت ویني هڅه یا ځبه وخت وره تر دې چې هغه وخت مختاره و تیسي لار شي نو فصلو صلاته له وختها پس په خپل ټیم مستوي سړیو ته نه وې نو سلام پسول لي ماهم اقي سره قوم او يا او غي ركبه بل پوسيږي چې کوه باندې پام خو به سره ابن وقاص قال اکر رسول الله نبي رسول یا کونو علیکم امارا من بعدی واخیرون السولات فهی لکم و هی علیهم نطاعش منزو پر ندیده فائده ستا سدار و هی علیهم او چلی رستو کنو بیدره و دیده فصلو ما هم ما صلو القبلہ یعنی دیده وجنه انتشار جو روئی ما وانو بید اللہ ازمی حدیمی القیار انو دفلہ هو محصور عثمان رضی اللہ تعانو بانے غ کړی کړی بندکړ سره کړ په قاله نه کا ایمام راما ته د ټولو خلکو ایامې جاې کم معتهه او تا ته داسې ت پیف لنا ایمام و فیت نه مونږ د باغیانو ایام مو کوي به دي انتشار نه جوړي هغه د اوسلمانان هم می مین د لبیر اسلام زوم غ په کور کې محافه کړه دی او جممات هغې ل کړړه دی او جممات هغ مو کې خلک رای هغې پسې موې په اوشمانې جاازت شته وي جنګ به نه کوئ دو د نوبیې سلام په خاررکې جن نه غواړه مما به مړې اوزه جن نه غواړه پرولې ل ما وفتیت نهین خواته هر رج مونږ تنګګو به دیبانندې چې مونږ ث پسسې مونکو په کاره ساتو افسن ما بلو نمونځ کوله کار دی چه خلقی کئی فَا اِذَا اَحْسَنَ النَّاسِ فَاحْسِنْ مَا هُمْ وَا اِذَا سَعُوا فَجْتَنِبْ اِسَعَتَهُمْ چه خلق کل اخفر کئی نتو سرم سکوا تو ما اخفر کار کوا وچی کل ابد کی روید بادین زن سکا و سا تبیو سر بادین کی شریکی کا مادا بناوی چی اولو سر مرکس او فَا اِذَا سَعُوا فَجْتَنِبْ اِسَعَتَهُمْ رَوَال